І тут побачив Петро, що малесенькі села, за ними, і млинки, і церквички не просто стоять для втіхи, радості життя, а димлять димами та горять вогнем. Петро витер шапкою мокре обличчя і подумав, це ті люди, що вже померли. Хто помер смертю своєю? А кого порубали? Вибили татари чи шляхта? І тепер їхні душі з'явилися тут перед ним у пущі і просять його за них заступитися чи збавити і покрити їх від того, що у них було і є. І тут поміж ними Петро одубів. Він помітив і себе. Стояв при дубовому корінці так само малесенький, як і вони, з малесеньким, як і їхні коники сірим коріпочкою. І в мокрій сороці як щойно з Дністра дивився сам на себе. Дивився і так само, як і вони. Кричав, волав. Та й це ще не все. Збоку від нього на такому ж манюнькому конику зі своїм мізинним військом гарцював і розмахував шабелькою малесенький наливайко. Він теж щось кричав і до мізинчиків, і до війська, підкидав Вороненького чуба, аж поки й зник, розтанув з полками і Петром у тужавому місячному корінні. Лишилися ті, що в бриликах, сорочечках і свитках з голубими посрібленими зі сподовусами. У пущі м'яко щось тенькнуло і крізь протухлу, глевкувату глибину на Петра дихнув протяг. Петро заловив його вусами і, схопившись, заповід обома руками, перекинув через плече, ніби хотів завдати коріпочку на плечі і побіг на той протяг, подалі від цього лісового мання. Він уже не біг. Цвіркаючи захаляв брудною водою, Петро стрибав між дубами, щоб у ненароком не наступити на когось із отих мізинчиків, та головне, щоб більше не чути і не знати, про що вони благають і плачуть. Протяг посилювався і гострішав, і ось назустріч в тумані загойдалась невеличка галявина. Петро вибіг на галявину і в трав'яному її низькому тумані засапано зупинився. У скронях бухкало й гуло, а серце гупотіло в сорочку так, що вона підіймалась на грудях та віддувалась. Жбур обдивився. За галявиною починалася просіка. За просікою тьмяну білів монастирський мур. Господи, порятуй мою душу! Все ще, оглядаючись на пущу, Петро тричі перехрестився і стріпнув головою, вговкався і все ще, не випускаючи з рук серцевого повода, дерев'яними очима оглянувся на коріпочку Хабіджу. Коріпочка стояв тут за ним, на місці, а Хабіджі Хабіджі в сідлі не було. Як нема? А де? Що? Втекла? Зіскочила тихенько у пущі сідла і подалася? Та куди вона могла не те, що втекти, а й просто піти у своїх благеньких сандаликах? Петро запитливо витріщився на коріпочку, а той встромився своїми очками у Петра. Щось знову не те, не так. Петро підійшов до сідла, Терте й перетерте його штаньми сідло Біло вилискувало перед ним, ніби ніхто в нього ніколи і не вскакував Сідло було як сідло Лука, стремена, підпруги Позаду – тороки А в тороках захована ложка, пістолі і келеп Та складена, як і годиться, біла про всяк випадок на смерть Як може уб'ють чиста сорочка Петро трохи підняв сідло Ніби там могла сховатися Хабіджа, навіть нагнувся і зазирнув під коріпочку. Може, принцеса звалилася, як бігли, під нього і лежить під животом коня? Та й під стрименами її не було. При білому місяці під животом коня стояв з похиленою темно-синю головою лише один лісовий дзвоник, і на його пелюсті набралася в краплю схоже на срібно-холодне орлине око-роса. Тепер уже вилупився на Петра й Куріпочка. Схрестивши нестямкуваті погляди, вони дивилися один на одного. Петро на свого коня, а кінь на свого господаря. Принцеси у сідлі не було, і прогавили її вони обидва. За монастирського муру з непобіленої дзвіниці вороже бухнув дзвін. Петро здригнувся. У Куріпочки – Гойднулися грива хвіст, а на копито з пелюстки лісового дзвоника звалилась та срібно-холодна, важка, як орлина око, росина. На дзвін, на його насурмонений, ніби натоптаний гуд спущі, пущі, з її глевкого темного мовчання, жовтим дрімучим голосом завив вовк. Петро миттю обернувся на те вовче виття і розв'язав торки. Дістав сторок і почепив на пояс келепа і пістолі, витяг з піхов шаблі, прошепотів куріпеці «Стій тут!» і, човгачачо бітьми, рушив назад до пущі. По мокрій важкій траві він добрів до перших добів і зупинився. Зупинився, бо вже боявся самого виду цієї пущі, і ноги далі не йшли. Вони перестали йти, наче хто повбивав їх котлами крізь траву у землю. І хоч як, Петро силився підняти навіть руками. Одну свою ногу чи другу, вони стояли на місці. Петро оглянувся на куріпочку. Куріпочка, видно, все зрозумів, бо підняв копито бігти йому на поміч. Та Петро заніс над шапкою шаблю і зупинив його. Зупинив, повернув голову до пущі і сторожкими очима вчепився в її зачаєну дубову темінь. Тепер пуща була не та. Місяць поліз під неї, під землю, униз. Малинова на сході зоря, як слід, ще не розгорілася. І Петро неясно, як перед цим на коріпочку дивився на пущу. А пуща... Старою, мабуть, позаторішньою темінню порожню дивилась на жбура.